Uh, ja, Ted Jag kan låta som en rev Okej, okay, men varför viskar du? Alltså? Här kommer reven Ja, en, en rev <skratt> Okej, okay. ja, ja ja, men bra ja, Men okej, okay, men sluta nu Det där låter inte som en rev, det där bara en guggo Vänta No, jo, hej och välkomna till Radio Pleppo. Det här programmet som provkör olika bilar och sen ger betyg i form av rattar. Meteo! Va? Ja. Nej, det är ju trafikmagasinet dekai Som ju är ett tv-program i Sverige. Mm. Radio Pleppo är ju ett sketchprogram i Radio Extrem, eller hur? Ja, men vi borde börja provköra bilar. Det skulle vara kul. Ja... Men hur som helst så är det alltså Ted och Kai här i studion och det blir Radio Pleppo en hel timme framöver. Jo, och dagens Radio Pleppo är lite speciellt. I, idag ska jag, Ted och jag nämligen följa våra hjärtan och vara sanna förkämpar för demokrati. Vi ska göra det som inget annat radioprogram vågat göra och vi ska göra det rakryggade och stolta, orädda och fast övertygade om att vi gör det rätt. Jag gör honör här nu. Jo, alltså det är yttrandefrihet vi talar om. Yttrandefrihet, alltså smaka på ordet Ted. yttrandefrihet. Det smakar hallon. Hallon? <hör> Kai och jag har ju aldrig varit rädda att gå emot strömmen, att, att provocera och väcka debatt. Och idag så är det dags för vårt elddop. Jo, ingen har ju kunnat undgå de här danska mohammed som den senaste tiden har fått hela västvärlden in i en intensiv debatt om censur och yttrandefrihet. Vi ska idag visa att vi vägrar bli censurerade. Vi vägrar bli tystade genom att visa de här karikaturerna här i Radio Pleppo. I direktsändning. Och här är den första... Sådär, Nu är det gjort. Ett mm. slag för demokratin om någonsin. Mm. Och här är den andra. Ted, jag till här lite, äh, ja. Den tredje. Vi rör upp de här. Äh, så, och den fjärde. Prylerad. Ja, no, men här är de allihopa. Skål för demokratin, kai skål. Jaha. Jaha. Ja. Uh, hallå. Va Jaha. Omedelbart. Okej. Okay. Kai, vad uh, var va det? Ted, vi har fått sparken Va? För att vi visar de här karikaturerna? Men vi är mitt i sändning Vi ska gå igenast, vi ska tömma vårt skrivbord Men vad händer med Radio Pleppo? Det här är ju ett hår mot demokratin Och De ska nog hitta någon ersättare tydligen Det här är det värsta jag har varit med om Kai, vi går, kom, vi går Vi liksom marscherar ut Lämna allting, vi bara går Kära lyssnare, tack för oss Hej då Lystring Studenter! För första gången någonsin erbjuder nu studentexamensnämnden i samarbete med Pleppotoy en samling med de allra roligaste felsegningarna från de senaste 50 årens hörförståelseprov. I samlingsboxen Hör ni dåligt ingår fyra cd-skivor med obetalbara klassiska ögonblick som det här från hörförståelsen i tyska våren 98. Hörövung 1. Achim och Eva frågar sig vilka film som ska se. De Vad säger du? De sitter inte scheisse... Det mig Även de bästa kan säga fel ibland, och aldrig har det varit så tydligt som i den här omsorgsfullt utarbetade samlingen. Du vill väl inte missa hejdlösa ögonblick som det här, när professor Steven McDonald tappar besinningen under sin inläsning. Kathy takes the tram across the bay to visit the hairdresser in Portsmouth. She stops to help an elderly man across the street and... Fuck! Who cares about this stupid bitch? She's such a whiny little faggot! What no good son of a bitch rode this friggin' skr... Vem bryr sig om sex L? Nu när du kan få sex stimmar, didlösa skratt! Beställ genast samlingsboxen, hör ni dåligt, och sjung om studentens lyckliga <laughs> dag! Här är Radio Pleppo med Frida och Frida! Jag och Frida är som Sakma Nya programledare för Radio Pleppo Hurra! Hurra! Ted och kaj Fick som sparken För att de visat upp några teckningar eller något Och då blev vi Sakma Dick kallade Av Radio Extrem Fri på jorden! Det var som på 10 mars sits Då det som regnade Och jag som typ fick som lonker i halsen För det var som Chefen på Ulle ringar Vill du svara? Zach och jag, jag var som bara Måste kolla om det var första april Fri på jorden Frida Bra att du svara. Mm. Och vi som typ tog taxi hit Och sa som kör fort Viska i ständning Och chauffören var som bara M8 visa vissa elektron Och jag var som bara det Ulle betalar mm. Och i dagens Radio Pleppo Ska vi prata om distansförhållanden Fred på jorden, kärlek Utan fysisk kontakt Sakmadik, det är så svårt Jag som röser vid bara tanken Sakmadik Freda, mm. personlig fråga Okej okay. Du och Abbas Distansförhållande, frågedäckan Fackmadek ja min pojkvän Abbas ja. Han spelar fotboll Och han och jag har ett distansförhållande Men vår kärlek är ändå fysisk Och otygelbar Fast Freda du har ju aldrig träffat Abbas på riktigt Sack deck, det, Frida, du vet ju att jag och Abbas träffas varje kväll på MSN Och det bästa med kärlek på MSN är att om man inte orkar prata Så kan man, sagt mig det, vara inte vid datorn mm. Eller som typ kommer strax på jorden Och så kan man som skicka smileys, typ som hjärtan Och typ som kolon det som typ jätteglad mm. Fast, Frida, mm. kan man älska någon på riktigt om man aldrig ens sett dem? Sack mig det, Älskar du verkligen Abbas Och älskar Abbas dig Då sagt dig Ni har ju aldrig träffats Fuck you Freda Frä på jorden Freda som typ sorry Det är som typ som sagt med dig, som inte menar något Fuck you face Freda Vad är du för en vän som fuck yo Förlåt Freda Det ska som typ aldrig hända igen och som typ ville bara väl Och som glömmer alltihopa som typ börja om från början Fuck you Freda nu går jag Freda Freda men som sagt, det, det här går inte. Kan ju inte ha sändning ensam. Sagt man det kring chefen. Mm. Fröepioden. Frida stack som just är väg Att om någon annan ändå ska kunna ha på idag. Mm. Mm. Någon som typ Janne kanske. Mm. Eller som typ Snickers. Snicken är ju fiken mm. Bra. Fröepioden. Okej. Okay. Vara och hö.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 Ja, visste ja, visste. Ja. På min 21-årsdag Fick jag reda på att jag burit Min döda tvillingbror I pungen hela livet Hiho När jag blev 22 Ja, det var lustigt. Jag fastnade i väggen När jag var 23 Skar de äntligen av navelsträngen Och jag slapp slutligen släpa på min mor Som dog när jag föddes när jag fyllde 24 startade jag en hönsfarm som gick i konkurs när jag fyllde 25. Kvar hade jag skulder som skulle betalas för ett år sen. När jag var 26 blev jag slagen i magen av ett fylllo. När jag var 27 åt jag mjöl ett helt år. Det var dumt. På mitt 28 levnadsår sköt jag mig i foten med ett gevär. Foten hängde livlös kvar på mitt ben ända tills min 29-årsdag då den blev infekterad. När jag fyllde 30 vann jag 3 miljoner på lotto. Jag firade och körde i fullan i 170 genom Oraweis och fick böta bort att jag vunnit plus att jag skulle tjäna resten av livet. Shit happens! Det var mina ungdomsår. Nu börjar det allvaret. När jag fyllde 31 fick jag en son som fick heta Mini Ollon för att vinna ett vad med mina pokerkompisar. När jag fyllde 32 var min son ett år gammal och lärde sig tala. Hans första ord var, helvetes jävlar. När jag var 33 hargade pesten i min by. Alla dog utom jag och min son. När jag var 34 exploderade min son på självaste julafton. Det förstörde lite stämningen. När jag 35 år fyllt opererades jag för blindtarmsinflammation. Man glömde bedöva mig. När jag följde 36 de att de gjort ett misstag och lade tillbaka min blindtarm. Utan bedövning. När jag var 37 gick jag på McDonalds. Det var roligt! När jag följde 38 tjet jag på mig när jag såg ett tåg. När jag var 39 satt jag mig på ett häftstift. Aj, aj, aj, När jag följde 40 ordnade jag en jättestor fest för hela byn. Men alla hade annat för sig. Så jag firade med sotaren och vi hamnade i säng. Ja ja ja, man ska prova på allt. Nu måste det helt enkelt räcka för idag. Liv, kapitel två Slut liv, Kapitel två Finito oh, Jag är helt färdig Men håller humöret uppe? Jag brukar säga som så Vishet är en lätt börda att bära Det är dock min fulla pung Som gör att jag är så krokig Ja, Morshej Vi avbryter Radio Pleppo för några meddelanden. Slaget vi jutas kommer den här helgen att hållas i följande städer. Parkano, Pojala, Karis och Jakobstad. Myndigheterna uppmanar till tidsenlig klädsel och större försiktighet i dessa områden. Europeiska unionens centralkommission uppmanade igår alla skandinaviska djurägare att omedelbart avliva sina husdjur. Av ingen särskild orsak. Och så senaste nytt från Apokalypsen som ser ut att bli en rysare. Gabriel leder just nu över Lucifer med 4-3. De som satsat sina pengar på Mikael ser ut att ha gjort årets tabbe. Och så veckans lottorad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och tilläggsnumren 8, 9 och 10. 30 miljoner euro gick som vanligt till Kalajoki. Och så till sist vädret. Morgonen blir molnig, på eftermiddagen uppsprickande våldtäkt och på kvällen regnar det bajs. Nu fortsätter Radio Pleppo. Radio, ja, Radio, Radio, Radio Pleppo. Är det är en härlig ja, ja, tid vi lever i. Hallå? Ja, en härlig tid vi lever i. Ja, det här är Radio Opel med Klas. Jag är alltså bra här på Radio Vega och nu då Ted och Cell from Hell har fått sparken. Så ska jag ha Radio Pleppo i, i, idag, sa de i studion. Ja, jag är inte van med det här, men uh, uh, vi tar en låt. Rullan går på bomansvind Rullan går, rullan går Kjolar upp och kuken in Rullan... Ja, det har, det har kommit in några sms till 0400 190.ylle.fi Hej Ted och Kai, vad ni suger? Spela kokosnorkis Ja, det är alltså Signatur Mega Anus som har skrivit in Och nu är det låt När domba syvnen ljuder och världen tager slut skall du ditt jävla luder på Ja, det, är, det här ja, det är svårare än ni tror det, Är det någon här som... Vi tar en um, um, tävling Var där grejen Skicka sms och gissa Om ni gissar rätt får ni grejen På posten Ja, här kommer en gissning redan Kik på dig står det. Är det, är det rätt? Nej. Vi tar en låt. Se himmelen klar. Se kuken på far. Men var är det här? Jag trycker, med det kvarn in. jag, inte att jag, jag, att jag har att av Det är ett bettiga lottar. Diktatorn. En ny dag. En Du dag. En ny dag. En ny dag. En ny dag. En en samlingsbox med alla de roligaste felsägningarna och missarna från studentexamens hörförståelseprov. Oförglömliga ögonblick som det här, när professorn i franska själv antänds under inspelningen av hörförståelseprovet 2003. L'homme et de si elle connaît quel fruit était le favori de Beethoven. Elle gesticulait et... Pardon? Ah! Je suis... Aldrig har studentexamen verkat så mänsklig och rolig. Det genast samlingsboxen hör ni dåligt och den ljusnande framtiden är verkligen vår. Läppodoy, läppodoy, läppodoy, läppodoy. Läppodoy. Kalle Lastikka här och jag står på torget här i Åbo där polismyndigheterna strax ska dra igång ett informationstillfälle om fågelinfluensan. Och det är kanske, jag uppskattar, femtusen människor som samlats här. Jag ska beskriva de allmänna stämningarna som rätt nervösa och oroliga. Och det var alltså igår som man hittade en död fågel på motorvägen strax utanför Åbo. Och den här nyheten har spritt sig och nästan skapat en sorts masshysteri här i stan. Och det rodde nästan igår upploppsstämning i de uppskrämda ungdomar gick lösa på stan och krossa skyltfönster och bilrutor. Och det är alltså strax dags för polisen att kliva upp på scenen. Jag ska försöka tala med några människor här innan. Här kommer en man klädd i trasor med ett plakat. Vi ska se, nu vet vi hur mänsklighetens undergång låter. Tititu, tititu står det. Ursäkta Kalle Lastika från Radio Tror du all den här uppståndelsen och oron är befogad? Den är inte bara befogad. Den är bevingad. Döden är bevingad. Men mig och mina anhängare ska fjäderhelveten inte få. Vi dricker giftig kväll. Hurra! Ja, därför svinner han in i mängden. En uh, orolig människa i en orolig tid. Uh, här är en kvinna. Uh, Hej, ursäkta får jag ställa en fråga. Uh, är du rädd för fågelinfluensan? Ja, no, uh, lite är man ju nog... Det som jag är mest rädd för är att jag ska tvingas förbjuda mina barn att leka med fågelkadaver Det är så roligt, det tycker de Min yngsta son, han brukar gå ut och leta döda änder i kuppisparken Och sedan ta hem dem och leka med dem och ha dem i munnen Och Tänk om myndigheterna nu säger att det här inte passar sig Hur ska jag kunna säga något sånt till mina barn? Tacka, ja och nu är tydligen polisen redo här på den provisoriska scenen Vi ska lyssna Först vill vi nu bara klarlägga att det inte finns någonting att vara rädd för. Fågeln som hittades igår har analyserats av experter och det visade sig att den dött av att ha blivit överkörd av en långtradare och inte av någonting annat. Mannen som analyserade det här kadavret har vi med oss här, Heikki Linnompaska. Heikki, förklara nu för medborgarna att det inte finns någonting att oroa sig för. <skratt> nej, nej. Jag köpte personligen om analysen och har varit i närkontakt med fågeln i fråga. <skratt> Visst, den hade konstiga eksem. men jag... <skratt> Ursäkta. <skratt> det finns ingen smittorisk. Tror med. <skratt> Om någon skulle ha riskerat att bli sjuk så är det väl jag som till och med åt uppdelar av den här fågeln för att vinna, <coughs> vinna ett, ett vad Och jag, <coughs> jag är ju frisk som ett ollon. <coughs> ja, folk svänger besvärade på sig. Den här experten verkar vara rejält illa där ran. Han hostar och, och nu, nu, nu hostar han blod och, och, och kollapsar här och, och, och nu är folk riktigt skraja här, nu, nu rör de sig bort från torgen. Lugna ner er nu allihopa Ta det lugnt bara Om det inte finns någon smittorisk Varför dog den där killen då? Det är en tillfällighet Alla dör ju någon gång Det var hans tid nu helt enkelt Så är livet Att finns det finns någonting som har att göra med influensan där här i det här fallet inte ska jag säga. Är det någon medicin för oss? Nu, nu finns det ju några nu, men jag piller gård har packat dem redan men det är ju alltså ingen fara och färdig det radlar, det radlar. Det är det en Oj, oj, oj. Det här är sen från apokalypsen. Alltså det är regnar sjuka fåglar här över torget. Det svanar och kanadages och gräsänder och småfåglar. Allt möjligt. Och, och folkmassan rör på sig här. Det är fullkomligt panik här på torget. Folk blir nedtrampade till höger och väntar. Får fåglar i huvudet och skimmar. Och en liten flicka sitter här och blir helt täckt av fågelinnelvor. Och god är Moses som händer här! Så alltså det är trottansvärt Det är ett sätt på liknande Det här är kallelastik Jag rapporterar från ett informationstillfälle Om fågelinfluensa i Åbo Det finns alltså enligt myndigheterna Ingenting att oroa sig för Över till studion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 Jo, det var, det var det vi ville säga, var att ni ska gå med i Radio Pleppo klubben på communityn. Eller, ja, no, det var... Eller, ja... Radio Pleppo! Nå, no, det här är nu då Radio Pleppo. Med Ted och Kai nu då äntligen tillbaka på nytt efter många om och men. Ja. Alltså jag och Kai, vi ska idag slå ett slag för demokratin och yttrandefriheten här i Radio Pleppo, genom att visa upp de här omtalade danska karikatyrerna live i radion. Och det här var då någonting som ingen radiokanal vågat göra förr. Jo, och vi visste ju att det här skulle vara kontroversiellt, men vi kunde aldrig tro att vi faktiskt skulle få sparken. Nej. Och det fick vi ju då helt kallt. Jo. Men nu har vi varit och pratat med chefen och fått det hela utrett och vi har blivit återanställda. Vi tillbaka. Hack yeah. <laughs> ja, mm, alltså chefen bara om ursäkt och sa att det ses för slutligen inte var så farligt det här med att visa upp karikaturer i radion. För det. Alltså det är ju radio, alltså det syns ju inte och Nej. dessutom hade vi tydligen fel karikatyrer. Jo, det brast nog någonstans med informationen för vad no, vi hade helt enkelt missuppfattat alltså det som vi visade var tydligen en bunt karikatyrer föreställande Titi Nalle Ja, alltså den här finska Nallebjörnen alltså barnprogrammet, barnprogrammet. Jo, och det är ju alltså en antibarndomsorganisation vid namn LK Lapset KLK som har gjort de här karikaturerna och de har nog också varit kontroversiella men inte i sån skala som de danska no. och här, här är en till exempel titinalle med Hitler-mustage <laughs> Titi Hitler står det här det är ganska fint. No, ja. Kolla på den här, Titi är Balle står det här <laughs> jag kanske behöver inte beskriva den men det är nog helt klart en manlig Nalle här på bilden <laughs> <laughs> Vad? En tegelsten kom in genom fönstret hey, Den lapp Hemska saker, var va? står det här? Kolema Radio Plepolle, död åt Ted och Kai Från Titinalen Ystavet Kai? Det är som en stor folkmassa här utanför fönstret Va? Titinalen <skratt> <skratt> <skratt> Vad va? va? va är det här för terror? Alltså, måste vi som civiliserade <skratt> västvärldsmänniska få uttrycka vår åsikt Ja <skratt> Så vi har väl yttrandefrihet här i landet? Hur vågar ni förlämpa Titinalle? Ni ska dö! Jag tycker att Titinalle är fånig och jag måste få säga det. Vi hatar Titinalle! Ni ska dö! Hädd sig upp dem ha bensinbomber! Titinalle! Titinalle! Titinalle! Det finns att säga att vi behöver maskiner. Okej, ta det här hagen i verkligen.